И накрая завършам с третата идея Третия бряг на реката. И преди говорихме, и сега ще продължим. Третия бряг на реката. Световете са желание да тъгуваш. Познай Брахман и ще приключиш с всякакви тъги. И ще приключиш с всякакви тъги. Ти си, брахман, нероден. Осъзнаеш ли това? Ставаш бездънен. Може ли тогава смъртта и живота да те докоснат? Значи ставаш бездънен, безкраен, бездна. Може ли тогава смъртта и живота, т.е. тези две ограничения, да те докоснат? Безкрайността надминава вдъхновението на Брахман. Ето защо Брахман изоставя даже и вдъхновението. Абсолютният Брахман е величествена, отнемаща диханието необятност. Тук няма учители и тук никой не може да говори. Абсолютът е абсолютна неизменност. Той всичко видоизменя, без да се изменя в себе си. Върховният брахман не е нито първи, нито последен. Защото той е преди всичко това. Той е бил всякога. И най-дълбокото познание не го достига. И най-голямото незнание не го улавя. Далечен е той, но се приближава. Сроден е той с Брахман. Пред него и петте стихии са нереални. Тук говорим и за петата етера, не само за четирте стихии. Пред него и петте стихии са нереални. Това се думи на великия легендарен учител Яч Навалкия. Един от древните старци. Нереални. Нито го достигат но сроден е той с Брахман. Всички светове съществуват в неговото несъществуване. но той не е светове. Той е сроден с Брахман, а световете са отминаващи облаци. Световете са отминаващи облаци. Природата на върховният брахман е велико съвършенство, но то е непознаваемо. Само брахман пътува към неговата непостижимост, защото брахман му е сроден. Що е истината? Истината е чист брахман, чист дух. Чист дух на безкрайност, която не е опетнена от вечност и време, от светове и творения. Когато този брахман слезе в световете, той си остава неопетнен и безкраен. Той говори, Отвъд вечността и отвъд времето. Той е всякога неопетнен, защото е част от върховния Брахман Абсолютът. Който е познал тази истина, за него остава само безкрайността. Тогава той е осъзнал, тогава той е осъзнат Брахман и познава своя дом. Блаженият е потопен в своята душа, в своята хармония. А Брахман е потопен в мястото отвъд хармонията. Брахман е потопен в абсолютът. Брахман, който практикува медитация, не е познал още себе си. Но Брахман, който изчезва в Абсолюта, започва да познава себе си. Но Брахман, който изчезва в Абсолюта, започва да познава себе си. Брахман вижда себе си само в безпределността, а в световете той само странствува потайно. Значи в световете той само странствува потайно. Когато Брахман познае Абсолютът, той вече преодолява всички свещени писания. Защото Абсолютът не е писание. Абсолютът не е писание. И никога нищо не може да го опише. В Абсолютът няма развитие, защото той е абсолютно съвършенство. А съвършенството не се развива. Развива се само несъвършенното. Това беше за днес. На 6 октомври ще продължим.